د ورن له دی مګر ګور سره کبنې بناتیو کبنې دی یوبله سره واړوي ها به یوبله سره واړوي کنا بڑوي کم مګر رس تر راغله ناغ سره لته تعاون وکړي دی په هغه چې رس تر راځي هغه کې دا جذبه دی چې هغه د خپل کې جذبه کوارې کار زړه دور غوخه تر تاسو نه کوي چې واړوي کنا دا تاسو انکارم کوي یغفلوا طلاب وطالبات سر جسوب در رزی در رزی سلور رزی رست راغلی اصول پی داړ دي دا ور سره واړوي زموږ د دې مشایخ رحمهم الله د درس دا ترتیب دی د هر صورت ابتدا کې د سو خبرو خیال ساتل ضروری دا زموږ د دې درسون و خصوصیت دے یو ترتیب مصحفی د سورات چې قران کې د دي سورات کوم ترتیب ده دې کوم ترتیب دی نزولی کله سورات لبله او پنوزول کده رست وي نو یو ترتیب مصحفی دی یو ترتیب نزولی دی د وین وی دالا د سورات ذکر کوي چیزی صورت که اهم مرکزی مسلسد چنانور مزامین داخی ده دا پاردی سلورم ربد ده صورت ده ما قبل سرا ای ده بنده یو خبره چی بلی پسیوی نخام خواست درونوید تا سکوری که یو خبره یوزه که خلقوی یو غرب الغرب لرو لیوائی که نوائی د بنده خبربرې چی به تردي ووي نو خله کې تاریف نه کو نو د الله کلام د ال یو صورت دبل پهیردي په م کې مناسبت او ربط او تړون س پم د صورت نغونه کله یو صورت ډیر نوغونه را ځي په هیې مباره کو کې د صلف په کلام کې شپغم امتیازات د صورت هر صورت د بل صورت د ممتاز وی او خلاصه د صورت وم سنا خلاصه د صورت دا د دې صورت ربته ل ضرورت نش ته چې کدي بل صورت نش او دا صورت په ترتیب کې اول نمبر ده او په نزول کې سره پینځم نمبر ده په حضور کې دا صورت سره بینزم نمبر دی نازل شوه ده پس ده سوره المدثرنا او مکیه صورت ته کومه دي سوراتونه چې لیکلي مکی او مدنی د دې مبارک د علماو فیصله ده لا مکیه او سوراتونه دي چې د هجرت نمښ کې نازل شوهي او مدنی هغه سوراتونه دي چې بعدل هجرت نازل شي وي ورنباځي سوراتونه په سفر کې نازل شي وي بعضي په یوزي کې بعضي په بلځه کې قده هجرت نه مخکې سوراتونه ته مکی وایي او د هجرت نه بعد سوراتونه څه شوي مدنی ورته وایي د دې سورات خلاصه ده الحمدلله او تاسو بوغو په با الحمدللہ کی دول دین و توحید بن کرے اے صفات دا خدای توب و د حید دا اللہ پوری مختص کی دا اللہ پوری سنی مختص کی خلاصت سورت دادا پدغ داوی دری دلائل پیش کئی اے الحمدللہ داوش ہو رہا تمام صفات د کار سازي د او د خدای تو په چا پره مختصي وو د دلیل سره اول دلیل د رب العالمین ور ټول مخلوق پالي کاسمانو دی وکسم کی دی او کدي مخلوق دی دویم دلیل د الرحمان الرحیم د عامو مهربانو خاورت دی او رحمتن تام دی کامل او مکمل او دریم این دلیل دی مالکی او من د دو قیامت دو رز مالک دی او بیا پا دی تفریقی توحید دو لوحیت او دو عبودیت ورمویلو چوصول نمو مدد بکیتا سو سو کس توحید جوینو توحید فی الربوبیت توحید فی الالوحیت او توحید فلسما و صفات ندی کی بیا د دا دې او د ذریو دلایل نه پس تفریع ده د توحید الاولوهیت والعبودیت چې یا ک نعبود و یا ک استعين بیا تعلیم ورګای د دعا او د دعا انتخاب مخبل کړه الله او بندا غشوا وړه که ما پیغمبران او اولیاء او نیکان او خنکلو ورکړي چې هغه ہدایت کې هیڅ سوال سوالونو کې هم سوال سره کې اوړي بغلو اوختپاتې بشي بادشاہي اوختپاتې بشي کداګلو د دنیا د چا شي پاتې بشي خو که ہدایت مې لاو شنو دې پاتې کېږي نه د قبر له ور سره شي ہدایت ور سره اخرت لزی دیو جنا اهم سوال پر سوالونو کې سره الله ما تهدایتو کې زماده ژوند چې کوم مقصد دی اغه د پاره الله استعمال کې تاسو ګورئ یو شی چې مقصد کې استعمالېږي نو هغه شی یو کې مقصد شی غرش شی تاسو ګورئ هغه موږ خلک د پوی د پاره عجیب کله په یوه بس کلب کې کاف سره خبره کوي کې نه مقصد ده نو ابیا ته دریو ډرونو ذکر کړي ورا حق چې بیان شي نو همेशा د فار درې د دې بجوړي سوره چې حق او په جنت او د حق فصير روان شل دیتوي ان عمت عليه تعبير نه الهغه وره حق هم په جنت او ور فصير روان شل دیتوي ان عمت عليه جې ما غدل دا چې حق په جنت دله وروانی جو ور پسنا زدینات پمخکړې دایته وی مغذوب علیه تعالی قهر کشوي ور حق پیجه ور پسی zina ادری ما غدل دنه حق پیجنی اند په عمل کې جی پیجنی نه عمل به وسو دایته وی ادالین همیشه ته پارا د حق د بیان نه پس کس جوړیږي دا درې ډلې په جوړی دهر صورت ګور فضائل احادیث صحیحو کی راغلی کوشش بدا کوي اهلل ولیکلی وئی تفسیر ریwayat ارمیشا د پار از ضعیف دیوژن کتا سو وایل چیر ازا داوا وبخ کی کمزور خبره مکا وای ضعیف ریwayat مو وای بلکې کنا کا مضبوطه خبره کا وای سکه نو روایت تو دparagraph بوختار په تفسیرو نو کې امام ابن کثیر ده تا د کلی زماني لوی محدث ده خو بیا د د پا احادیثو کې شکلا نو د شام یو لوی علامه شام یو لوی محدث تیر ده علامه شاکر احمد د تربیزی شریفونو ډېر کې کتابونو دی لیکلي نا د ابن کثیر ولا سدي کې لري د عمده التفسير نوم ځان ترول کې نو په ابن کثیر کې چې کوم ضعيف اقوال دي د سلف او سند باندې نه دی یا کم رواض ضعيف دي نو د یوه اشر ذکر کینا شته دې ذکر د کی نو پوش هي چې د دې محدث پنځ په خبره کې څه شي کله عمده التفسير دا تلخیص دی د تفسير ابن کثیر لو روایت ګورې نو د کتابو د سره زال مخېږي بل یو تفسیر دا عالم ژوندې دي او څه لیکلې د زموند شيخ خلیفہ سیف قاری د تیرااتو ساسو په مسجد نبوي کې علی صاحبها الصلاه والسلام بل هر لوی د جامع نه فارغ دی ابی صحل محمد ابن عبد الرحمن. او دا استاد دے دکتور دے دا کتاب تفسیر لکرے زو حج تلاعنو نو دیتا قل استاز مخترموی چه ماسل گی والد سے ملاو کچی ملاو شو نو بے مال حدیع کتا تفسیر را دا دو سلوی اغز جلدہ کلے او دی دین نو دے تدبر والبیان فی تفسیر القران بشیح السنن ات تدبر والبیاث فی تفسیر القران بشیح السنن د کوشش کړه چې روایت دا اهل فن او کلامه پکې ذکر کړي اب مقدمه کې مو ویل چې ما لزر احادیث را جپا کله څومره حدیث پکې 10000 احادیث راجه پکړي اپاغه با قاعده په حاشیه کلاب پکړي نو ده تفسیر د معتبر بر ده لزر احادیث په تفسیر کې څه کړي په خپل تفسیر کې لیکلي چې دې کې ما احادیثมารاجه ما کړو 28 صفه کې وایي مقدمه ده ده 28 صفه کې ده وایي وإذا تحصل لدينا في هذا التفسير المبارك قرابة عشرة آلاف حديث وإذا تقريبا لذراء حديث ما بده تفسير كن قرآن رجبك لي لسأنا فقور بعد أقوال ميخ سندا أغير تني رسيد لي. با کوشش کو هغه تفسیر مخې لرانه غوې بچي وي چې لجامي یو استاد تفسیر لیکل او کم چې سهي صنعت سره د سلفو تفسیر ده نو هغه راجبکړي کوم اساني چیز وېخته پرېخي اته درې ژوند کې ده ملاون شو ځلې و غره د کوشش وکوي تاسو په تفسیر ټول غره په دغه تفسیر واره خبره نه کوي کله پای کې اسراییلات شي داریکي صحیح કહانهي وخل کول نه بیانوي کی بابا در پروا او هم خالی تاسو بچانډ کا وي پاهي کی چيو خبره مو پیغمبر تا په صحیح سند رسوله د سلفو صحیح قول له ورنه په تفسیرو نو کی هر کس مسیحي اسراییلیا سپځه علماو کتابونو لیکلي وای هغه خبره چې اسراییلیا په تفسیرو کې د دې صورت ګډ فضایل راغلی دي په احادیث صحیحو کې د یو باب تدبر وال بیان کې پځې تړلې چې د دې صورت فضیلت فضیلت کې څومره احادیث صحیح راغلی دي دغه یو حدیث د مسند احمد ابی سعید ابن المعلا ربی اللہ عنہوائی ابو سعید ابن معلا ربی اللہ عنہوائی و ایمام مسکولو فدعانی رسول اللہ صل اللہ علیہ و وسلم دا اللہ حبیب رو بلدن نو ما جواب ورنو کو حتہ سولیتو تردی چی مزمیو نو د مز نفس را لم آبائی توجو ملا فقال اللہ حبیب ما منع اکان تاتی ہے امان دلوازونا قول تو من اکڑیوی چی ما تراغلیوی و ایمان ورطبئی یا رسول اللہ انی کنتو صلی ما مسکولو نا الله اللہ حبیب ورطبئیتا اللہ کلام نبی الله اللہو یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول ایدادعاكم لما یحییكم ایمانو آلو چی کلم اللہو دل اللہ رسول را او تاسو له یو ابدی ژوند تراستلار சபي نو دعوت قبولوي دیو جنا مسله دا نه کو سو سنة توهلار دي او کو نفلو کو پیغمبر باواس کول دل ماتول پکار دي ذکر د فرض عین او د نفلو ش په مقابله را لا ادي کی مور ری دا شارحین او ټول نما او قبر نه زمو مزابي حنفي دغه که مس شامات کو مزګوز مات شوافی او مسلک ده و اذا الله رحبيب کو جود دن نبی دے سلام چاله आवाज کولو او دې ز پاره د مس بریخه وی مزګو ماته دون زکه مس د الله او رسول دا نو دې خو ز بل پلن نه لاړ کرا ته خبره په وزن کوی کی ګنه شوافی او پنیزبانی مزګ نه باتی چا نفل پریخو لاؤلالو دی پیغمبر حضور کی موجود شده د الله دا اللہ و دا رسول تابداری دا دیکم پلالالالو نسخاریجی کاری ننے کڑی ری نو دا شوافع و با دی مسلک داری چی مزم نماتی دی نو دویچ قربان بیا بدا سی نکوما تا اللہ حبیب ورطویل اعلمنکا اعظم سورت فی القرآن قبلان تخرج من المسجد طالب قران کې د ټولې یو لوی صورت ښه اته بلې جمعه نبار شوهلې صحابیو فاحذ بیدی زم لاش نبی عليه السلام وروډو فلما اراد ان یخرج من المسجد کلی چې اراده کوله چې جمعه نبار شي خپل جماعت په مسجد نبوی نه قلت یا رسول الله ګره د صحابه سو مله ما هو إلا الله رسولا إِنَّكَ كُلْ تَتَاسُقُ فَرْمَائِلِيُمْ لَوْ عَلِّمَنَّكَ أَعْضُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَاسُلُمَ يَعْضُي سُورَةِ قُرْآنِ كِي فَيَمْ يَعْضُي سُورَةِ قُرْآنِ كِي فَيَمْ يَعْضُي سُورَةِ قَالَ نَعَمُ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثالي والقرآن العزويد الذي أوتيته دخش عن حديث إمام بخاري اور امام احمد رحم الله مسند کې ذکر کړي دا سورث قران په ټولو سورثونو کې د مزاهبین په اعتبار سره لوي سورث ده دي تاغه و آیاتونه وایي چې بار بار لستې شي حضرت رسول الله سره کاه مسکو په هر رکعت کې بدایله کې نه مثانی مثانی وایي المکررتا او د دې ته قران عظیم ویل وي وی دا ما طرح کړي شوه نو ګره دا ګوره دوپره لوی صورت ده احلیل ملکین و ادا دیرش پارین شرهدا او سورہ فاتحه متن ده پس سورہ فاتحه کې چې مجبالا سو واردل نو دا ټول خبر تفصيل بකිږي پټول قران کې نو دا سورۃ چې چا زده کو لکټور قران څخه کو یې امرلې سورته هم په څنګه به پروازره ورتی جوړ اور سورۃ فاتحہ ابو داؤد نے طرفہ پوری ویڈیو پر اشتہ کی تو توجہ اللہ دے دوں پ مسجد سُوکی توجہ نو دا حدیث امام ابن کثیرم ذکر کرے او نور کتابوں میں ذکر کرے یو حدیث کی را شرح ابی بن عباس رضی اللہ عنہما وے قال بينه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل ومنددي کی چې رسول الله عليه السلام ناشتو او جبريل السلام مرخرو اس سمع نقيد وان فوقه يا وؤز بر وورد فرفع جبريل بصره الى السماء نظر اسمان طرف ته پورته فقال وي فرمال هذا باب دا یو دروازه نا قد فتحا من السماء ما فتحت قد ویدا آسمانیو دروازه کولا وکړې شو او دینه مخ کې کی مخ کې اورو کولا او شوي نو فنزل منهم ملکو نو داغینه یو فرشتره نازل شو او نبی رحم السلام تراله فقال ابشر بنورين قد اعطيتهما لم يأت حما نبي قبلک زيره واخل فضور ناگان سره چتا سول درکړې شي تاسو نمخ کې یو پی غبر تدا نور کړې شي وي سوره او د سوره بقره په ضوا يا اذن اامن الرسول بما انزل ايهو تدا ګورې تاسې ضور ناګانی دي چې مخ کې یو پی غبر تب سنوي بلاوي ل لم تقرا حرفا منهما إلا اوتيته و پدی کی سمرا جملي دعائيه دي او تا غو نو درکيده بشي کور دي کوم واي الله موږ تصيرات مستقيم وخيا الله کن پر سيرت مستقيم کا نو حديث کی مخ کی حديث ذکر کو کله جبندگی يا کنعبذو و ايا کنستعين و ان الله هذا و بين عبدي و لعبدي ما الله زما بند چې سو غواړي زما د رب وعده د چي ورکو به نو ګور سم راجیب سوال له او د سوال انتخاب الله کړي الله مون ته نه غلار روان کی دین دوی سوال ستاسو له که دا ټول د دنیا زموږ شکو پکاګلاره روان یو نو په دې بسکو اګه زموږه کیسه نی په غلار روان یو نو ما ده لې مخصوص کو سې کوو باندې دا حدیث امام نسائی ذکر کړې پدغه الفاظ چې پکمو موواردو ولی مسلم نحوهو امام مسلم رحم الله دغه شان ذکر کړی دی ها بھائی ادا اصول الحدیث خبره بابا ای ته هو ناس کرا کله وای مثله او کله وای نحوهو سفرق د فقيه او ټول حدیث لګ لګ وی دي یعنی بډا بھائی تاسو کې چا دا ورکه لري لاسو چت کوي بھائی دا هو مثله کی محدثین په فرق درم حدیث دی بھائی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وروته په ابن کعب رضی الله عنه غي مسکول داوب ابن کعب اصحابي دی چه پتولو صحابو کې د قرآن سو ویقاریو ندالا حبیبی آؤ بای نا غدا سی مسکی او کتل کو جواب ورنو کو فمسولا او بایو موزی او کو فخففا ام موزی لب مختصر بای موزی سکو ادای او مسلالا توجه امام ماته لبارده مسائل ضروری وي موږ د چا ده 파ره مختصر کوله شي کنا نو پدې استفاقه لجاو کوله شي د ز موږ قوم امام مې کومه لطره چې ما پښه خلک ور دی و باران شو روز نو زی مختصر کوله اتفاقی خبره ده نبی رې السلام ویزه د کور ناراضم او دا د رادمميوي چې فلانې اوړ دوګ صورت بلو لک نو دا په مباره ک زبانه کې به زنانه مراتلی بعضې بچې کور کې زناندي شي پرې پهسمبال لوې ژبال ته پری په ځای کېږي نو هغه مور به مجد نه رانا بچې به په جړه شو دله حبي حبیبی د معشوم جړه اورم د ت د ش فقطت نړ او زه صورتت مختصر کوم چې مور به پریشان دله ح به سکلو ذرات به مختصر بدا اتفاقی مساله را کی مزد د چادر پارا سقولیش ورن فخفف و بیرج یالامو مسکی تخفیف خدام مساله چې د چادر پارې مجدولم شي کنه ای مثال به طور سه پر رکوع کې ادخو ک شعر میں واردو چې مسلمانان زاندارې رکعات له نو علی اوګدول شم کنه تو دیکی دو فقہا او اختلاف دے بعد ایک فقہا دیر بد گانی خود جمہور و دلیل مضبط دے ویسنگا مزد چال پارا مختصر کولی شنوگ دولی شن سی حدیث کے راغلی حسن رضی اللہ عنو دو نبی علیہ السلام مسکنو ناورت پسجد کی پملاکی ناس دو کلمہ شومان فمس کیږي په بلا دلا حبيبو متسجد اوکا نو صحابه کرام رضوان الله علیہم قربان نن کولی را اوکا وی دا بچی په بلا nastu موی فرده چې د خپل محبت حاصل لګور سجد او بکع د دې د وجهه او هللو یو قول ذکر کړي صلات خوف په دې نه کنا چ کافر سرجنګ دی او سورت خوف کې څو تسويدي کنه قدرونه وانې که چېرې و ټولو کې مو ویلي نو خوف کې سوي ما په ستا ژوند کې کسان ولاړ دی او دای نبي یو رکاتو نو د دې دښمن مخالراله وغنور راځي او زړه ټول په انتظار پزولوغت شو کنه وای سورت خوف دوګ دور یو لوی دلیل دی صلاة خوف څه شي دی دبل دफारه موزوب دولو یو لوی دلیل لې هلته په انتظاره نو لکه څنګه د موز مختصر کولې شي ما دا یو ورفقې با سلام سم منسوره فا ابو رضا دا سیکه امام لپکار دی چې دغه حالاتو خیال پکایښه کله ته په سوری وړاندې پکې درځل لګی درځل هغه خلک درل پټور وړاندې عطا پکې سورې یاسین شوړو نارمرماله بس کای دیو چر ہرمے رو امامان لیوی دی دجمی فس کله فسوکی پس سورہ عشر او پس سورہ کاوسری وکی زکه د ہرمے معاملہ پته دی پزور ګلو لکونو خلق پنور ولاړ دے حضرت امامان دا احساس نشتا امامتاي کی وددی خبر او خاصوی لحاظ پای د خلقو لحاظ بکے تا ګډا ولاړ دے تا تپوسې بیمار ولاړ دی تپوسې سپیلګیری ولاړ دی د چموز ناروګر دې دراغه نبی رسول الله صلوات الله علیه سلام د الله حبیبې پتاسه د الله رسولا قال و السلام د الله حبیبې پتا دې سلامي سوشي منې کړې وې چې ما راوبله لې او تا دعوت قبول نکو دا غوي قربان زو په مسګو دای ورته یاد د سورې اللہ نبیلی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم قال ابنا یا رسول الله لا اعودو وی بلکل اوری دمیلی بیاب اداسی رکو وی تحب وانو علمک سورتا تا دا فوحلچی او داسی سورت در لوخیں لم تنزل لا فی التوراق ولا فی الانجیل ولا في الزبور ولا فی الفرقانی مثلوها چ داغې په صورت په تورات شریف کې نو په انجیل شریف کې نو په زبور کې نو په ټول قران کې دا غې لس لښتا قلت نعم ای رسول الله ولله حبيب ورته ویني لا ارجو الله تخرج من هاذ الباب حتى تعلمها وایزو مې ساتم ته بل دي دروازې نو څه نه چیست کړه د دې دې سلام او جمالا سنیو خبرې کولې حضرت رستو رستو کېدم ازنه دروازې نه ودی چې دا صورت راوټه کړي سپر شوق ده هاهای یو یو کې سور شوق سره خې نوریدل کېsede نن غوڼده و یوټ در زورстаў دا وریدل کو قړډګل کو خطر دے پای نو کله چې دروازې د نږدې شوم او د الله رسوله مسورتلتي وعتني اغا صورت کم دے جتا سو ما سروا دکڑے و قال ما تقرعو فی السولاد وی تم اسکی سنو قال فقراتو عليه ام القرآن ام القرآن سور پاتحان و قال والذی نفسی بیدیهی ما انزل اللہ فی التوراد ولا فی نمجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلوها وی پا اغا زاد می دی قسم وی چروح پی پلاس کرے دا سورت نو پتہ ورځ شریف کيو او د پې انجیل شریف کيو نو زبور شریف کيو ان قران حکیم کښتا انھا السبع المثانی دا د امام ترمذی حدیث ده ا امام ترمذی وای هاذا حدیث حسن صحیحن نو ګره جوړه لوي سورت زمو استاد څه څه نه ده مخې کس باندې واي وای چې موږ اله زانو کې اذان تاسو څنګه یاست اذان په دې څه په دې کې سبق شروع کوو سور اے فاتحے صحیح احادیثو کی کم فضائل راغلیو ناغتا سواری دل اس نمبر اسماعو حاضحی سورا جدی سورت مبارک مبارکه سے دی اگر اب بازی نمونہ جدی پر روایاتی صحیحو کی راغلی زنی فکلام د سلفو کې دی د دې صورت ډېر نمونه دی واځه اهل علم د دین مون راجه مکلی دی نو تقریبا اغه شریر 25 تو تر او دا ډیر نمونه کثرت الاسماء ډیر نموده دی او شی په فضیلت باندې دلالت کوي دا صورت ډیر نمونه راغلي یو لم ده دی فاتحۃ الکتاب یو حدیث چې رضی کی څور نمونه راغلي د دې صورت مبارکہ صدر نمونه راغلی دا رضی الله عنہ ہونا روایت ته چې رسول الله عليه السلام فرمایلي هيا ام القران دي سوره ته ام القران وای ام واي اصله وهي فاتحه الكتاب وهي سبع المساني دته سب عل مصالې وي لو ګر د دې صورت په نمونه کې د یو صورت الحمد ام القران ام الكتاب او سب عل مصالې د څلور نمونه په دې او حدیث کې د دې صورت مبارکه د لپاره راغلې دي او د فاتحۃ الكتاب ور لږه وي چې د قران افتتاح د زیږا او د دې نومونو کې نو دې القرءان العظيم دي سوره ته ونده وحي القرءان العظيم دي په نومونو کې سبع المتانی و آیاتونه چې بار بار لوستې او بیا د متانی د شنہ مشتق د نو پای ته بار معنا کې فرق راځي ووهو ورته ځ کوي چې اسونه وي او مطانی یا مشتق دی د سناانه نودي صورت ته مثالی زه کوئ ل مافیها من سنا الله اتعاه پهلهبارې سناو ساریف یا دا احتماللم دی چې مثانی دي مشتق ووي من یا لأن الله استثناها لها ذه الامة اللہ دا سورت دی امت پار مستثنا کړي نو یا مثانی من السنیا مشتق دی دا احتمالاً دیش دا دی مشتق وی من التسنیا او دیتا مثانی زکوئی لأنها تسننا تی کل رکعتن پا هر رکعت کې یو لري پاور رکات کې وی دي یا په دوه प्रकारे مړې نو عمر رضی الله عنه یو کول په سنته حسن سره راغله چې دي تم مثانی زکووي چې هر رکات کې مقررې کی اباجو مقرر علما کرام الکلی دی دین نو د الوافیا وایدا صورت تنسیف له قبل اې ا دې پروګرام کې د قران کوم صورت کې جنیم پيورکات کې وي د بل کې مسکی نه کیږي او د سوره فاتحه کې کې وي نه بل کې وي روبس سره دا تنشيف نه قبل لای شي ځکه انها لا تقبل التنشيف د قران رصورت کې د نیم پيورکات کې وي نه بل کې نه جایز ده او سوره فاتحه 12 کې داسې درسته دي دته سوره الكنزم وایي مستدرک حاکم کی مرفوع حدیث ہے وی اوتی تو فاتحۃ الکتاب وخواصیٰ ما سورت البقرہ من تحت العرش سورۃ او د سوره بقرہ غدوا خیرنی یا زنا دا ما ته د عرش د خزانی نه مراد رب الاؤدی او دت سوره الرقیہ ویدہ د مور شورت سہی ہے نو کراغلی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یو سچ چھے له یوسرے سچ چھے له نوی ور تعالی علی رضا مونږه بشر سچ چھے مونږه ورسونو کول کوس سړې رانه گډوډي کی کتا کې سوک دم وای رهي دی صحابو د دې کافرو نه مل مستیا غوته انکار کړي یموږ در نه مل مستیا غوته انکار مو کړي او به له چې سهار راکا وای نو پدیر شګونو فیصله او فقصو پدیر شګونو فیصله او شوال نو دا به په واچولو تا به غنی چه دا ګوډه تړلې وپرهرېدست اي ورته دیرش ګډي ورکه سورې ورکه اته څه ګډه په پیشي mula لچا ورکه په شربو نشربو وای ته دې هدا مولا نه خپل <سؤال> څورګي کې تاسو <سؤال> ورکه نو په شرمونی شرمایي او بای ابیا پښتنو کې دیشګړې ورکی صحابه کرامو ته شکر راوې چې دا همو په دپا نه سوا وسته ود الله حبيب ورتوي تاسو په حکشي اوستي او د الله حبيب د دې د دې اغسطو او صحت فرپایلو دا صورت غره د د صورتم د سوره فاتحه او د صحابيه د ريپيري وي دي نو غره صورت واه او پسندم واه دا به مساله د دم د پاره او سره خاص ني هر مسلمان تقوا پر ازگار د م شي او په پردو خو بنا شي بابا هر پر ازگار تقوا دار چول شي د شي سوره فاتحه وا پتہ سیدم د دې په نومونو کې اونوم ده سوره الصلاه او دیته دا سوره الصلاه دغه کوم حدیث کرا دی مسلم شریف حدیث ده و اقسمت الصلاه بيني و بين حدیث قدسی ده حدیث سره نبی علی السلام <سؤال> وئی چې رب العالمین وئی ما دا سورہ فاتحه پخپلود بنده په مرز کې تک سین کړې ورلا غره خبری دی مصلی مناجات دی وای چې موسک چې کوم دعا غواړي نو د بار دعا او د ملک دعا لري فرق دی دا خو ته مالک سره خبری کې اب مزه نفس او مناجات کښل کړه نو کله چاله سېدو اگاری ورزي نو پرکو سجدہ او د سلام نه مخې د موس پخر کې دی کوي فده قاله عبد الحمد الله ربله عاالمي چې بند الله ته ولاړ دی لاسې تړدي او د وي حدونونه دي خاص الله لره چې پارون کې د مخلو کااتو جواب را ځ قال الله تعالی حمید دي الله وي بند زما حدونه الله جواب سرور دی حمیدنی بددي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم كي بند الرحمن الرحيم وإيه الله تعالى أثنى علي عبدي ما باني بند سنووي وإذا قال العبد مالك يوم الدين كي بند مالك يوم الدين هوي قال مجدني عبده وإذا ما لويشان زما بند بيان وقال مرة فوّد إلي عبدي بند مات عرسوس فارد نو کل جنیو ایاک نعبد و ایاک نستعید نو رب و ای حاغا بینی و بین عبدی ول عبدی ما سعلا دا ازماو دا بنده په مزکری بادت ممالک ای سوال بد د پارک ای ازما دا رب و عادت جنہ بنده او سغوڑی نو ورکوب پا نو دیو ای اہدنا صراط المستقیم غلار می روان کیا و مضبط می کی ویا ها ذا لعبدی ولعبدی ما شاء الله نو دي ته په دي اعتبار سورۃ الصلاۃ موی ادي چې په دعا باندې مشتمل سورۃ دي ته سورۃ السؤال او دي ته سورۃ تعلیم المساله وای ا سوال چلے پکې خوله دې سورۃ کیسه کړې سوال کېږي به الله حمدنه وای بیا دی عبادت وسیله پیشکن کڼ وغېنا سوال کول الله پینځونو مونږ ندي ها په دې صورت کې الله رب رحمان رحیم او مالک يو د اسماء الحسنا وسیله پیش بل کا بلکی یا ک نعبودو کې د عبادت وسیله پیش کا نو د دو وسيلو نه پس بیا الله تجلي غوا نو د دې صورت ګن را دي او نو دې سوره المناجات ذکر بندګۍ کې د رب سره مناجات کوي ایاکا خاص استاله نعبودو مونږه عبادت او بندګۍ کو او ایاکا نستعین خاص د تا نه الله مونږه مدد واړو نو په دې دی آیات په اعتبار دې تسووره مناجات وای نو دا سورۃ پڑھی او مشتمل مونږ مستملې الله دې سورته برکات دې مونږو تاسو ران د شتکی قرات تلاوت فاول کی منغا و بالله من الشیطان الرجیم دی تتعوذ و دی تسوی د قران د تلاوت و ابتداء تعوذ و د اهلین مو بنی سنت و مستحب دی تعوذ غره د تلاوت سره د دی خاصہ کله طالبان مو سر سبق وایو د نحوی کتاب دا او یعوذ بالله منه غوره وای تاسو بنوي نحوی کتاب د فقہی کتاب د حدیثو کتاب دغه په دې نه کې وسته نه وای تاسو بنوي نو تعوذ صرف د الله د کتاب او د قران د تلاوت پورې خاصه او هغه مواضی او ځای نه لاله په هیې مباره کوو کې ته اوود و ثابت دي لکهرسسته بر را شي اوو په ه غواړمبلله د الله په ذااتې عالیا دشیطان رټلی شو نه په دی کې د مشرکانو یوګنیادي ک رد دی تاخې واورې در مشرکان چې په په او په یو صحه کې دی ر اسو بهونه ن به اوودو بڅ د هذا وادي. زد دی علاکی فمشر پیری پناہی غوڑا نا قرآن را روئے د دا د دنن پناہی بنی اعود باللہ من الشیطان الرجیب دا اللہ پزاد عالی با پناہی غوڑے او دیکی دا اہل علم اختلاف تے جمہور علماء وی مستحب دی تعوض مستحب دی او داس واجب نه دی نو که چار طرق نه دی په ګناهګاری کې نا دی ونه نو که زنه نو دی نو د مستحب په طرق د مستحب په بچایته راځم نو کې انا غ ګناهګار په خبرو نه سي دي کنه چې څه وې د قودو بالله دی جمهور سوې د دې مرتبه د استهباب نو د دې په طرق سو ګناهګاری کې شرف یلوئ عالم پیر د عطو ابن نبی او دا د حج دا مسلو امامم ده او مشهور صحابی ده د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما شاگرد ده و دا دا دا دی وای کومسکی او کومز نواروی اعوذ بالله چې څومګ قرات او د تلاوت اراده کوي ویل په واجب دي ادا د حج مسلو کې لوی امام ده. او ابن ابي دغه نوم او په یو مسائل کې سوشي هغه کې لوي تجربه اوشي د حج مسائل ډېر ګران مسائل دي په کې امام دي تاسو د خلفيږي په کتابونو په حاشيه کې وایي د حج مسلو کې فسړی اعتبار هز دغه خبره يا شام سره مناسب نه خو زموږ دي کتابونو ذکر کړي چې امام ابو حنيفه رحمته الله <وی> انسان نظر بوری بوری و دې باندې مباجم بشايرو کې استیبار आला انسان کمزور دی لکه لته څوک نظر نه لې کېږي چې ژوند چې خو غوري ورو او طالب هاشي چې ګوري ابل نو ګورینو هاشي په څومره یې چې masala ولا معلوم شي و امام ابو حنیفه رحمته الله له چې دهج نه فارق شو حل قوصره خريړو د یو حجام ته ما مال سره ورکړ اشتبار هغه ویلو وی طرف کو نو دوی ویلو یيږی ښې طرف کو امام شیخ چې پازیدو ولې پاسه مته ویختي زقبال کزته پټ بنیادم بنی آدم لګونه کټ کی زنانہ سرمنګس کی ویخترو زی نو د دې د فنکور د شریعت حکم ده اده دې خرصول ناروازی زبوده خلق ویختو پسې ګرځیدل واي زمن فقهاو لیکلي اجزاء د بنیادم آدم خرصول سلی. دا ناروادي نه جعيز د ما په س벌ه د دوره مصليني کوم چې دکړي نو هغه حجاج ورته وي زده د اتواني بنيه بي رباح په مجلس کې کوم تاسو ویني چې دا ولما او په مجلس ته سړيده سره راځو شي تاسو نو مې راکولس دا افصر خبر کړی وکړ وو سره یو حج کې مرګ ورته نیک شاله او هغه افصار سعودي کې نو ما له دې د بره مصليني کوم چې زکړي ويزد ابن عثیمین پس صحبت کې بکه ناسم رحمه الله او یو کان بي بدر حاضر وو چټي بي وک یو کان بي پرای سره تیر کړ لذا اطو ابن ابي رباح رحمه الله چې دا واجب ده محمد ابن شيرينم دوجب قائل دي خو دې وي چې یو ځل چا وې وجوب د ذمه د ثابت بیا بیا ويل په واجب نه دي اور دا خلوی خلق لوی خلق به دلیل خبره نه کوي اطو ابن ابي ربا وي فاستعذ امر ده قران کي وي واذا قرات القرانا فاستعذ بالله دا امر دی او امر ظاهر دي وجوبي چې سقرينه ياره فلي وبمواذبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها این دنیلی سنے وی رسول اللہ علیہ السلام فعوذ باللہ بانی معاذبت ومی شوال اکڑے سودلائل شل بای تانوان وقتا شاہل شیخ آستے ہیں سال وقتا کین رو رہا ہوئے سودلائل شل اہ این ایسی ناسو غق بی سین ایسی په مصلا گڑا وڈا درو رہا ہو بدین اخلاص ہی گئی سودلائل شل بای یو دلیل د قران شو یو به مواظبه نبی صلی الله علیه وسلم یو وقلی دلیل ذکر کای ول ان ها تدرو شر شیتوا و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و یذ تعوسر د شیت شر د فقیر یو دا قاعده ده وې چې واجب د ثاني هی مو غر باغې نو غو واجب دی د شیطان شر د فقل په فرض واجب دي کېدی اگر د په ونه کو نه ویړمو کې د دنیا آخرت په دې تعوذ باندې ولې ان حذروا شر شیطان وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هو ابا زي اهل المدسويلي طمسل کسی پس وايي پنابوي رسول الله واجبہ ما او پمت دا مستحبہ دير بښاله شي چې د الله د حبيب بارک یو حکم یو د امت بارک شي وي بهر حال د جمهور قول سوي چې دا تعو د ام مستحب ده او قران د دې حکم کړي وګورئ تاسو د ام چې وايي د قران د دې څخه حکم وکړي و ګورئ سوره نحل د سوره نحل آیات او سوره عراف کې ګورئ نه مپارکی د وسو نمبر آیات ګورئ دا د تعوذ دلیل ویلو دریب نه د سوره نحل لغه سوره نحل ګورئ سوار رس مپارکی 89 نمبر آیات و رہی قران حکیم حکم کړي له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن کله چې تیرادو خد قرآن دلښت اے مخاطبہ موسکی لولیا مجھنے بار لولین فستعید باللہ نپناہیو غارب نمداللہ من الشیطان الرجیم دو اس و سود شیطان رٹلی شوی نام نگورا چاچی دی سلاوت پہ ابتدا کی داوئی پدی آیات عمل راوئے تا صبح کی ویلو و ایمان به کار لکېږي پس چې دا قران هر آیات علم امر شي او عمل امر شي دی موږ مسکی کچوش میر چې پس په دوو رکاتو کې په څومره احاديث او عمل راځي او په څومره یاثور او عمل راځي نوغه غوړ چې سوجي د کتاب په تی ستا شي ستادي دوو رکاتو کې تعالی الله په آیاتونو او څومره عمل وکړه په څومره احاديث دې په غورځ د تلاوت په ابتدا کې دا دي بعض خبرې احادیثو کې ثابت راغلي دي سکه چېอัล سبح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نور زید دوی دغه خبره ثابته ده دا د ځان د بیت نه دي چې بچاسو کول نه بکی نو اهلی العلوم یو شپږ ځین ذکر کړی اپا تتبع سره پرور یو مهمه پیدا اوس دا د علما باز د استقرار تتبع خبره کوي تر اوسه په موږ شپقوي پرونی تفسیر کتونوموب زه فکراره او الله دې کی چې تاسو ګورئ چې ته په رحمن پیدا کوي یو غره یو زې سده د استعاذ چکل پوشوي چې شیطان وسوسیه چي د په دغ اوخت کې به او د من الشیطان الرجیم رژین و اوګورې انته سپران سر عار مو راړو ل نوغیک دغ آات دی د هم پااره کې ګورې سورہ عف دو نمبر ياتو ګوره. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ أُكُجَرِ أُرَسِي قِتَاتِهِ مُخَاتَبًا دَ شِيْطَان دَ طَرَفْنَا النَّزُغٌ كي دن نزغي او علماء لیکلی اصل کې د نذغی او د نشغی او د نحس معنا ده دړي الفاظ دي هم معنا راځي نذغا نشغا او نحس دې जबाबدار یو ټوکا جوړ کړي وږي کې اوس په نغوي په چوکا کوي نذغوي چوکا کول ولا کله شیطان ګناوندو لسرې سکي کچري ورسي گیتا تر شیطاننا او غورا هو نو تدیس کای چوک کای دی دغه مو فی جنا اصل د نسغه معنا صدا وی اتحالل ابرتی او ذراخل عشا او ما یشبه ذالک فی الجل سن یا تیرام سایادات بلشه به وزن اور پر سرمن کی وردن کول دیتا نسغه وای پورتو کی ورته شوی چوک کول ورته وای شیطان گناہوں نو تہ سڑے چوککای وای کدا شیطان نو گناہوں نو تہ چوککای فاستعذ بالله اته لفظ رچی دې ځکه گند گند خیالات راضی فاستعذ بالله نو پناهیا سلا کدا الله فنم دې شیطاننا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وا انَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِشَكَرَ اللهُ رِزْقُنْ کِے دے او فُہ دے دوین زے دے تاسو اورې دوه آیات تلاوت کووخه شپږ زایونه وو ووم په ما له وی سیوه لري سره تلاوت په وخت کې با اوزو بالله من الشيطان الرجيم و لکه د سوره نحل 98 نمبر آیات تاسو سرالو دریم دجکل بیتل خلاله ورذن نکیه ای دا دسمه فی زینو دنکی دو نمخ کیبا اول بسم الله او بیا به اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بتفکون علی حدیث سے بسم الله بوے یا الله زفنای غولم استفازات د ناری نو د پیریانو نا او د زنانو د کړیا نن یو مثال زکه همیشه پښتانه وي وي بیگ افلانې سړې او زنانو د سماعت نه وروته شو یوه ورو له سیک دی دا اولی دې د سنتو خیال لساتي حدیث کې راغلی دی سبر چې د ګندګي شی و دا د نو د شیاطین او طبيعت کې ګندګي د دېل طرحه لوکه ته د سنتونو خلاف کې نه ستودي او په سیادت کا کړشي او کتاب بسم الله وي د دې او ستاسو په مرز کې پرداسره حدیث د جریدي شریف کې راغلي او د پیريانود بنيادم په مرز کې پرداسره بسم الله اсоваوي ه سر بسم الله ثابت ده سبوای سیوایه لفظ د څوره کې شریعت کې نو او بربالیک ته پکار مونگ مصیبت تے اول صدقونا کزدمو کو بیاور سوا کی نو یا افراد دے یا تفرید صرف بسم اللہ بیا اب یا بیو اللہ حمینی عود دے که من الخبوث والخبائص اللہ زبستا پزاد پنای غورم دناری نود شیاتوینونا او دزنانو ددوینام سوزا ایم نشکل بائیدی نورم داله کله موسکي وو اسواسي رازي پس ابتداء کې تعوذ وکړل کوم تاسو وايي یو کې نو وايي اوس چې موږ موسکاو د جناو وايي سناپسې تاسو د کنه بیا ورپسې تسمیه تا جوبير ابن متعم رضی الله او فرمای او ایمان نبی عليه السلام وکي صلي د سنا پسې ډېر لفظ تابوله مشران او امور فلارموس خو له سبحانك اللهم وایو دا لاسانای د فاراد دی په زینو ردوا غانې براغلی رامز د کول په کار دی د الله د پیغمبر د هر دعا غ برکات وي عوا په دا غی په ویلو او په عمل حاصل کیږي همغه تاسو څه کوو اذکول په کار دی کته ویشا منصور بابا رحمت الله علیه فرمایل نصف صدی نه زیات د الله د کتاب خدمت کړي الله دې رب خنو کی خدمات دې الله قبول کی. <وی> نوی پسور و یغه باور مولوی چې ګور ټول مرشدۍ په سورې اخلاص مسکو قل هو الله وحفظ علی او د زمیدار و وطن زمیدار وې په خو باندې زمیدار و ټپی وی چې ګور دې کور او زه په ګډه وروي اوس په ټپونه خلاص فری ځان لږو موږ کې اشیو ور کړې لزاها شیطانو له لګې دې کار کوي ګوې کار کې به براکت نشتا اوه سوې وې برکت پکې نشته براکت پکې تا پرې دی کې ټول ګوډ د پټنګ ډنګو خو بای نوې په شاور صوبا رحمت الله علیه او یو ګور شرمېgina ساری چي یو ټپاوې د ترمازي ګربیاو خپل ټپن ویلا ګوندې وې چې د ټپي ورزې دا ساری دا ټپاوې لې او چې مازيګربیاو وي اوې شرمېgina چې پیداشوي په زوره اخلاص مسکه بل سورت زکا کرا نو زکاوي به کڼې زکاوي ګور د الله حبيب سبحانك الله هم بزیدام وی صحابي وي اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسویلا سلاسا دری پیری بیداوے سبی دری پیری بیدا کلمات ویلا د سنا پزیری ابی آوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من نفخه و نفخه ابو داود وَصَحَّهُ أَلْبَانِي فِي تَخْرِيجِ الْاَلْكَلِمِ التَّوَيِّبِ اللہمہ ابن تیمی رحمه اللہ دو دعاگانو کتاب دل کلِم التَّوَيِّبِ الاغی په حدیث امام البانی تخریج کرے ترابو داود شریف سندن صحیح حدیث تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخیه و نفخیه و حمزی تازو طالبانوں گو و جنازه کی مونږه را جنازه کې څل الفاظ دي نو دا چې مونږ په کله خوشاله کې پریږه ورته مونږ وايي ایا الله چې څوک مونږ کې ژوند دی که لو پسې ژوند دی په اسلام عمر توفيته مننا فتوفوا عللیما دي پسې دي الله او ملاته حرمنا اجره ولا تحسننا بعده دا مونږ نو واي او حديثو کې شتا وايته اوس نو واي دا دي کوم دا نو دې ورته وروکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنفخه ونفسه وهمزه اما نه اسرا من نفخه, نفخه د د غرور و ددد او تکبره ونفسه د د شیرون نا وهمزه او د د جنون نا بدرم زین څه ما یز د من دو داشو اه بدرم زاسته سلونم شو سلونم داو چ موږ کې د نقیقې مدا بوایع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفسه وهمزه یوساهدی نبی رحم السلام تراو عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه د جنم قلت یا رسول الله ان الشیطان حال بیني و بین الصلاه شیطان زما د مو په منځ کې حالیل جوړ شوي او بیا د قرااعتتی او زما د قرآ د لوب منځ کې یو ل ب په ما باې موزه او د قرآ طلاوت ګډ وړی په موکې نوبی د اسلام دا ی شطان د دته خظب وایئ د چې کله پ پوه شوشي چې خورراغې موسکې سی چای فتعوذ بالله منه اذا الله بنذن فنايو غو اوذ بالله من الشيطان الرجيم واو او ګس طرف تدریپی ری توکا څوک او اي فعلت ذلك بعدا سوكر فازحه الله عني نو الله الشيطان له وسننمان بودلا او دا حدیث امام په صحیح مسلم کې څنګه ماشاله شو ها چاله یاد شو باید ها نو رسی یو پا کنازو چند کو لیکن ازدی یو نجوڑ لگی هم سو موی درستو لوا ها نادا حال لباینو آن اول <سؤال> مم رازونه چې را غوگن نیسو آبائی اکا غوگن نیولی ایم ازا طول <سؤال> داما چه کم حدیث ویدارا جوائی غوگن نیسی آبائی ټول <سؤال> راغلی غوگن نیسی ویقا ملسی فکر با سوچو نو کیه ها کوم صحابی ده رابع ير دیوای یا توایمای اسمان ابن ابی رضی الله عنه وای نبی رسول سلام تراغه ادا ګورې مونلم راضی وای شیطان زماو د ما د موص په مرڅ کې رکاوټ جوړ شوې ادا قرات ټول ربانه ګډ وړ ادا دا سیدا پهلا حدیث فرمایي چې ازا لو شي شیطان دوه شیطان څنګه دوی نو د دو مذهبی ازم ته خولېره اخلاص هویا د صحابه ازر وای په مقام روحه فورې دوی دا شپیتے روٹ دے. مقام روحه چې په لاندن نن د زی دسه د پاسه شپې ته میرلې فورډ کوسمیز مکی پسی ګرځې دانه شپې تو به نه سی وای ا دې مقام روحه کې وکیې کوسم موږ سفر کلاړو ورته مددی وبوم بخینو ته غبران نو, نو مستعمل کړی سن چی سمر دا شی جوړ کوي چې څومره پی پیغمبر باندې پیغمبر رسول الله مخکی دا الله پور تراغت زده دا کوي مستعمل کړی مقام روحه مشهور زه عدل تنبي عليه السلام ته ردو یا سرانا چې معصوم و نه پورته کولا سکی وی له یا رسول الله وارذن کې معصوم وی د حج شتا ود الله حبيب نعم ولک اجرب او د دم حشته او تعالی الله اجر تر کئ ماشوم بچوانه ماشو وی نور باندې چې حرام پاون دیو کومه پرلار په هرجو کو ثواب بچاله به روي ادي مقام کې نبی رحم السلام ته له دو یو زنانہ د قطاوا چې الله حبيب دي نهه ماشوم رسته قربان دی بیمار د ټول کور پریشانه موږ د ټول پریشانه دی الله حبيب رحم السلام فاغا دموا چورو ادات سے الفاظ ہوئے عدو واللہ فا رسول اللہ دا اللہ دشمن لی ما شم نوزا دا اللہ پیغمبر ابی اغزران اللہ ورکو وی زب ابی آر آزم دے دے کے ناستا ہے چه ما تحل ہوئے دا اللہ حبیب چوہا پس رات سره تی ګډه زنان حسان سرد وگڈا نم روزی اپای انتظار ناستا دا اللہ حبیب بولوی وی پا مې می دی قسمی چیتی باہا کرا دے گلے ستاس و ددم نفس بیا تکلیف نشتا ادا تو اگران می حدیع کې روش دلہ قبول کر اللہ حبیب لپتا و جنا غریبا دا کہ حدیع رت قوم و خفقی صحابی تیوی کشتا لائیو گٹ تراوالی یو والا یو ولا پریزا دا یو تاریخی مقام دی سنے تاریخی مقام دے ورس رفاکی بیا بلکوی ری بیر شفا ورد ہوئی سو ورد ہوئی رسول الله علیه السلام دغه کوي کی لاړی غرسوري فکه و فکه وبدوی دا دلته موږ غا غرز لاړ دوه رغت پم پې په له غ پټه ولا پم دې یو ليو دیګي جوړه کړی ورسره نو شهسان دې چې اذان وي له شو تختي چې اذان ختم شي بیا راشي چې اقامت وشي دې بیا و تختي سوق فرمایو د سلام رحمت الله صلوات قامت ختم شي بیا راشي نوور تعلم خبري یاد دي لري په مسجد راوي پرانه شيرايات دوكان رايات کاروبار رايات کا مجهته په پوجو چې موزګات وټ کونده په وګوري مسل را سيرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ککور کې ولاړې مدريز دي ګس طرف تدریپی لري لاړې ټکا او لاړې ټکا اکه په مسجد کې نو لاړې ټکلنا روادي بیا باسه تفتفوکی په ماشه په پوجو یې ماشاله مسجد کې خولاړې ټکلنا روادي کنه بیا باسه داشوکی دری په توفتو کې او چې لاړې په کیو نژدي د صحابیو المادات یوکل الله د شیطان غوسو سره نبودلا د شیطان وسوسه الاله العالمین بودلا په نظم زه دې چې کله غوسه داراله لدی وخت کې با اوذ بالله من الشیطان الرجیم په نظم دې اسره چې غوسه داراله الله دې زمغو استاد ستودل بلشي دا مضمون بمخدمول ور دي اته یو مختصر دي توجه سره هی وي شیطان بني ادم ته دوه موکو د په په انتظار وي الله دې زمغو استاد سي حفاظت وکي وي وارو کړې خو بمنینا او ځکه لا خو غوسه شي کله غوسه دې کار کړې لږ دې چې بوې کې خزې تلا کړې ټول امر بیا یو په ځیږيږي چې یو په خپلواړی ځ ورګړی درېری وي او په ورکرې اګه کثم ورکه نو اهیلم تیار دی ایمان او خیرت دواړه خرابې دي غږیږي کې دی او یوارو کې دی په غږکی په غږکی کفر کلمو په غږکی راپاسې د شوکمرکو ته پښتنو د ما او قتل او ودول ورکه په ایمان نه وي تو کلې تو کلې لاړ بیا خپلتا لو ګوره دی غوسه کې ډېر په انتظار وي الله زموږ او تاسو یې فاز او توکینی لو دوږی په وخت کې د الله دا حبیب علاج دی دا د دا دا دا دنیا راته باو ډاکټرانو سره نشتا دا الله حبیبوي کو غوسه دار نه او ولاړې روکلا او کناشت نو پریوځه اته لا نه راو د سوکا دایلاج داتې باو سره نشتا او هو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس شریف حدیث نبی علیه السلام و السلام ناسو دو کسانو جنگ شو دا غیو دا پوضا پاک دو غسین تک سرشو نبی علیه السلام و امی لآعلمو کلمتن لو قالها لذہبان همائی جدو زبی جنم یو کلمہ کچر دو انو دا غسابت شي په قالو ماه یا رسول الله هغهڅ کلې ما د چې غسا دشیطان د لانجونه پ سړی ب کې قاله او د به اللهنه شط فربڅوزه یونه ش په وخت د غذب کې بسړی اوز اللهنه شط د جیب وئ اشپګب زی دا دیرض دی شپ د خرونه ازونه کوي اعوذ باللہ <الطبع> من الشیطان الرجیم حدیث پاک دے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُحَاقَ الْخَمِيرِ قَلَجِ مُوَاورِ دِلْ دِخُرُونُ وَوَازُونَ او دِسْبِغَا پَارِ بَادِ رَوَايَاتُ وَكِرَا غِلِي نُتَاسُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَائِ اب آئی سوز آئیو نا شُل اما دلوی چھو امپا کی امپی داشوئے تفسیر تدبر ون بیان اگر چې داش په دې ذکر کړی خو یو ما خبره دا ذکر کړی چې غزمو استادو به خبرو کې نشتا د پلو له سم صفه ذکر کای اوای یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې وخت کې دی یادي په لور راځي شړې چې یودشي نو ګټ وټ خوبو دا چې د حقکان کلا ځان ویلي کلا بل شو کوي نو څارې خپل مليان دنکړي او یې ما قبول لدل او یو مولا استاد د کوبلو تعبیر ته لپاره پکارت ځکه څلور مقتدیانو چې قبول لدلې ا دې بیانای یو ډول د انگریزین غوړي تعبیر ووازې شوکټي خوب کوم د حقکان او د یری اولید یم بل نو شامل بوایې دا څو پوه نبی الله السلام فرمایي اصلور کارونه پکوي سو بکوای یو با اڑخ بدل که ها شبیترنگو رو رو بای چاچی لیاری خوب بولی دو زانی دو بولی دو دنبا قبل نوائی یارا روی دمو پختانسو بیگا خو ممن لی دلی وی ها اللہ و رسول وی میو آیا دے والا وی تا. خوب کدی پتکلیف زانو لی دو بلی ولی, ولی بیسوی وی بینا سلور خبری وکا تا اللہ حبیب فرمایی بس خوب بو یو لیو اس فکر مکاو یو اڑخ بدل که کی پخم طرف پودي دي بل پلشه دويم دري پيري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویسو پيري او دري دي دري د دې طرف تدريپي ریتو کا هو کوور کې نو خیر دې کلاړ او زرلارې او تاسو ګډول جوبات کې دې لاړې بټو کې هې دري پيري دې سرپ او سلورم دغه چې راپاس او د سوه کې یو دره کاته وکړه څه خبرې شو ها څه خبرې شوای کی ووایا تلک سره به اور ډېر ډ ډ د مخاله ماشالله وی وایا وای خوب چې غلطولي د سوه پکې همون سلور وی دیو درې پکې دا درې ووایا خیر دی ها ها ها ها ور تا کیانی وای و تا کی دغه دغه سکینه کده ماشالله د بخودې فطیا دې کنا هاوای څه خبرې شي سلور خبرې شي ججا غنده خوب لسان په پریشاني کې ولیب ابوردا الله خلکو نو مې ربي شو دې ځور دې نو مو ومان یو کنه هغه هم په سګی دې شه ور من دې دېلې ګمبا الله او رسول حکم سجې ته ځان دی اولي د قبول دی اولي دی ولا بوینه سو کارونه وکړي نو دیغه سلور نکي یاده یو یا کوي چې کوم شریعت نه کړی دا د منکارم دی کنه دی عربو کې د مشهور قبرستانو کې علما وه لاړو نو ايغه کچوې دا چې قبر دی نو ولونکه ته پیغمبر علیه السلام خوېلي چې قبرستان لا راځي دعاسته کنه اندز ته دا دا چې قبر دی په قبرستان لکې چې د توبه ته فوزره کې جزا د چا قبر دی ته په شنو نو دعا سنت طریقه زده کړه چې قبرستان له سنت طریقه سره د شلول کارونه وو مقاماتو کې تعوذ راغله دې احادیث مبارکاو کې ثابت ده او تاسو په نور ته دبو کنه نورو کې مندر لمخه دراشي ان شاء الله د تعوذ ځکه ربکی بای زموږه د دورې شورو د کوم عوامرونو راغلی دی نو په دې کې پکاره نشي موږ تاسو څو ف باز خلکو سر کار نشته نو قران ته اول خدا د وزګارو کار نه غیزان ولا سکه وزګار کوي اګه کوم وزګار یې چې بیا نه راځي نو ډېر د نقصان خبره راکنه درس د رضای ټول تا ځنا نه پر رضای داري نه مرزې بل زموږه طالبای کرام دی او دا الحمد الله د سوو تعداد د اوورسله نرو براه روان دي رمضان پوری پورې زمونږ داخلی وي زمون د داخلی یو خپل ل صاف هم دی چې پوور شي نو بیا بندګوره دی تو لباو لنګر شوو د تا سوتول مسلمانان دا دادن زمون شریک کار دی نو پهې لنګر کې هر چاګوره کې لرګې لوي پهې اوړه ل په کې غړی لږي په دی ک چینې لږي نو په کې ځان شامل کويخوا همم حمد که غورตะ نظام باله چلای کتا سو فکو کو کو کو کو مونږه ونکو د زمونږ نو څان شو کرا کوم مسلمانانو ته الله واسو ورغله دا تاسو مل مالې د سری تاسو له باور طالبات دا مل مالې دي په دې فار ما شاء الله لندر شروع وی اوس زمونږه ګوره لا تعداد ډیرو څو در رسیدل او پینځ بوجی بوجي مونږ اوره درځي سکو نو په دې کې مسلمانانو له پکار دي جزان شامل کی دا د خیر او برکت یومیاشته دچا د مال وس وی نو دی مدرسې او ټول مدارس او کیسه کوي د الله بندگانو دی کی مهنت کوي خواري کوي ته دی درس لپاره دعاګانې کوي په دی درسونو او دی د دین پکارو باندې الله دا دنیا آباد ساتلی کدا ختم شي بیا وروانی د کمی شو عبیدی ټول سره مینه او ساتای ټول سره جوړ او ساتای سره محبت او إله الهلله یی زبون دتون لو خاتمه پای مالک یا رب کریم سمره حاضرین غایبین مسلمانان دی رب کریم صاد خیر او د کتاب مو مخله لره انا مونګه عاجز یو د خراب خاتمه له موسات یارب خاتمه مو پایبان کی رب خاتمه مو پایبان کی الا مون تھا زم مون والد نه نه مشایخ تھا مروجوندو حاضری نو غایب نو تعالی واړه او دې ګناهونو څخه معاف کړي رب کریم زمونږ او د ټول امت کا حاضر دی او کا غایب دی دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زمونږ او د ټول امت مسلمان دینی دنیوي دی پریشانای ختم کړي اخلاص سره دعا وغوړي کم بيماران دي پورونو کې اسپیټالونو کې دایمن عارضن الله توورت شفای کامل عاجل اور نسيبك الله سم ربی باران دی شفای کامل عاجل اور ثور نسيبك الله د چارجش ملای طرف گنه دی رب کریم تقادر پدوستای بدلکی الله د طول مدش ملای پدوستای بدلکی الله د چا اولاد نشته کمل صالح اولاد ولور کی یا الله د چا اولاد دی تی د مورفلار د شترغو يا خواله جورکي الله د چاوالا دي تی د مورفلار د شترغو يا خواله جورکي رب کریم د چا په پورو نو کی بنينه او بناد زمانه ولونه دي د ريبونا د هيا او د نيك رشتي بندو وشنو کي کم مسلمانان کی گنا په چيزونو کی بندیوان وان دي الله د بي بيان نز عليخه ميه مورفلار پريشهال دي بشيد در په درد دي رب د غیب و ند سفر د رسولو الله د غیب و او مسترین لپاره بندو بشو که الله زموږ دی ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي الله یادار نیکان چې د منکو د اسلام خیرخواهی الله په دې ټول ملکونو کې اغای زموږ بشارات کې کم چې لا هلال امین د ملک یاد دین او درعیت سره غرداري کوي اللہ مُنگتی پخپل رحمہ او کرم محفوظ وساته اللہ د دوار او جهان او د شر من لبو لم محفوظ وساته اللہ د هرم بتید مال جان او د حیا حفاظت فرمائے اللہ کوم مسلمانانو د دوار لطاره گی که حاضر دی او کويبی دی او سدینی دنیا وی حاجت لې دي الله دې پخپل رحمہ او کرم دا حاجت نہ ترسر کی کوم مسلمانانو پریشان نه دی الله دا ټ پرشاال خ کې الله زمون دا تو لباو طالبات دسهار نستادي کې تابله ناستې اللهله د خدایت ک تاب د مونږ ټولو د خدایتو کېرهکشېیم الله دا کتاب تاب چې مخی د پروت دی په موږې خوجت او مونږ د پارې ح جوړ الله دی کتاب کې بار, بار مونږ وواو تا فرمالی چې دا د براکاتو ن ډک کتاب تاب دی الله دنی دا براکات په دی نیمګړی ژون کې موږ د او په خبرت مبارکي او خیرت کې مبارکي الله دا کتاب زموږ د پاره شفیع جوړ کړي الله دې کتاب برکات موږ ته او ټول امت ته ورکړي الله موږ په خیر عافیت رمضان په وروه ورځه زموږ په دې فاني عمر کې بار بار رمضان راوړي موږ ټول ورته په صحت روغ کې استاد کتاب د درس د روزو د تراويو د عبادت او توفیق موږ لراوي الله حرمین شریفین لاغی فازتو کی دا افزاعت وکي او د معمول مطابق خزونه عمره کولاوکي الله د چا د بچو د دینی دنیاوی دنی امتحانات کي الله تی پخپلو د دی دینی دنیاوی بقاصدو کي کامیاب کي الله هو ربانا تعالی فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا وکنا عذابنا باره دفاره دعا ورایي الله موږ اجزایو فقرا یو تغنی زموږ اعمال ته مغوري خیر عافیت بقدر با ضرورت باران پمګوره اخلاص سره دعا وکړي الله کوم مسلمانانو زمون په دي طالبانو په دې لنګر کې منډه ترډه وای سنګور خدمت نارغني پښې نه ګیرا په پښې نه ګیرا زمون طالبانو له پخلی کړي الله سو چې په ستري کې خدمت کړي ثوا له په مال اولاد کې خیر و برکات واشے. او برکات واچي او زمون دې دې لنګر کوم نیمګړتیا اره الله د غیبو د خزانو نه پوره کړي او کم امت تا دی وصوتا قطور کڑے نو پا دی کل لگول توفیق ولی الہ العالمین ورکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وکن آزاب النار مجھ نفس نمونگ دی دور او طالب ختم دے مجھ نفس مونگ ابیشا ختم کو کسو دعا کی کئی نئی مجھ پسیبہ انشاءاللہ سندستی ختم بھی نو کئی نئی اتوار پر از بتزمگا یاو د بناتو مدرسې لپاره چازمک کاغذ فيه او دا